أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحابته وعلى جميع أهل بيته وعلى من سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين amma ba'd Allah rasul usman radhiyallahu anhu menangis dengan sangat dengan sebab air mata. Demerta budak yani usman bin afan hani mengatakan aku tidak pernah mendapatkan satu yang lebih baik dari ibu kecuali ibri akan menunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukuhlah umurku pada hidup akhirat Ma'asyil al-Muslimin wa'l-Muslimah al Jawa'ah Mahfid al-Nakr Tentang-tentang rakyat Al sunnah di jirkan dan di jirkan Yang dimasak Allah SWT Dari Iman kepada hari akhir Saya akan perangkan kepada Untuk semua tentang bagaimana Perjalanan ruh Orang mu'mis Sebelum dayan kepada sisa kemasyih Ini adalah salah satu Bentuk iman kepada Allah SWT Dan dan Allah subhanahu wa Taala telah menerangkan bagaimana perjalanan nyahir ruh setiap orang kelahiran sebelum datang kepada mereka kematian. Diriwayatkan dari Ansarah ibn Anas, ia berkata pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan jenazah sahabat dijalanan Ansar, Ansarah ibn Aziz badiallah taala anhu merupakan Periwayat hadis Rasulullah SAW ia menceritakan tentang perjalanan mati seseorang dan hadis paling lengkap. Kala kita ingin bertanya tentang hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang masalah salat, maka lihatlah dan tengoklah hadis wa'id ini terhujuk. Ketika seorang bertanya tentang masalah hadis, maka lihatlah dan tengoklah hadis yang dilayarkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Jafir bin Nafsullah. Jafir bin Nafsullah. Ketika orang ingin bertanya tentang bagaimana perjalanan awal akhirat seseorang, maka hendaklah dia dihujung. Hadis al-Darra bin Adil. Beliau beri layak dan pada ya, suatu saat aku bertambah Rasulullah SAW mengandalkan jenazah seorang di kalaman Ansar. Ini saya cakap ma'asyur Rasulullah SAW, seorang pemimpin dunia, Orang pemimpin, kaum muslimin yang disuruh berjalan mengantarkan jenazah sahabatnya. Ini betul juga bunyi daripada Rasulullah SAW. Dan setiap orang hendaklah tidak pernah melewati kesempatan ini, karena dalam hadis lagi Rasulullah SAW mengatakan, manusia tidak jenazah, manusia tidak jenazah, falahu qirat. من شاهد جنازة و... واسبعه قاله قراث من شاهد جنازة وطبلة الجنازة في واسبعه قاله قراث في وراء السلطة يمني اختل جنازة يمني اختل جنازة داري من جلال الناس عام تادي صورة كريس من قد يأكم زبطين فهل ساتو قراث كمود يأعراني يمني اختل جنازة ساعدة في كبور maka dia akan dapatkan pahala dua kirat وَمَلْكِرَاكُ يَا رَسُولُ Rasulullah. bagaimana sakaran kirat itu, ayat Rasul? kemudian Rasulullah SAW menjawab yakni نِسْلَ تِيَا كَيَا مِنْ أَخَدْ seperti jadal ahad besar pahalanya jadi kalau dia mendapatkan dua kirat maka dia mendapatkan dua kirat dua, yakni pahala terbesar gunung-ukum yang dikatakan oleh Al sahabat Al-Zabrah Ibn Aziz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiringi jenazah sahabat yang dikara-kara dikara Al-Ansar dikara ketika jenazah itu dikuburkan ternyata kuburannya belum dibuat, dia melihatnya dan ini salah satu bentuk berisara kepada kita belum sempat melihatnya, melihatnya di jisim jenazah tadi sudah sampai ke kuburan jenazah tadi sudah sampai ke kuburan ini merupakan salah satu bentuk realisasi karena Nafis SAW asrihu bulu jahat wa inkana khairan fakhairan dukat timunahu ilallah wa inkana syarran fashairan farahunahu ala alfadikum kendaklah kalian bercerah mendahulukan jenazah apabila itu baik jenazahnya maka itu adalah sebaikan yang kalian berpindahkan apabila itu adalah jelaj Masa sejarah yang kalian letakkan di atas kubur kalian bayangkan di sini belum sampai kepada ia itu banyak sejarah kalian begitu sampai kuburan lihatlah kau di sini kuburan yang belum diisi. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang memilahkan sejarahnya dari jasa jasa Sulawesi, dari jasa jasa Balipapan, dari jasa jasa Irian Jaya, dari jasa jasa Sumatera dan sebagainya. Ini sebetulnya menyalahi dari apa yang pernah dicampakkan oleh Rasulullah s.a.w. Sehadap so, Nabi s.a.w. yang gugur di dalam perkara Al-Ufud disajar Berjumlah 20 di orang Nabi s.a.w. tidak pernah memberitahkan mereka untuk disindahkan Dari Al-Ufud menuju Berarti padahal kalau kita lihat jarak Al-Ufud dan Zafih Sangat besar, apalagi sekarang yang sudah menjadi area kota banding. Dan apabila kita ukur dengan kilometer maka ada jarak antara yang di empat dan lima kilometer. Kesannya adalah mereka para lelaki yang mulia ini dihina dan dari open menuju ke sisi kita. Sesuatu yang luar biasa dalam langit bumi kerana apa? Kerana mereka semua yang 70 orang tadi dari carangan sahabat Rasul berhak mendapatkan kebaikan karena mereka kubur di peperangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka belum dikembangkan. Kemudian Rasulullah SAW berusut menghadap ciklat dari kami pun di sampingnya. Keasan-akan di atas kepala kami ada Sa'i Farburu. Ini artinya kondisi para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengarkan satu nasihat atau satu selama oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan adat terhadap posisi. Yaitu bagaimana mereka tunduk, patuh. mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan adat yang seperti ini jarang sekali kita jumpai, dalam ketahui ia kita dapatkan, Allah Taala bilang itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh al baraa bin 'Amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukkan diri ke bawah. Jadi mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukkan bintang. Ke Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu dan dia mengatakan isti'hadu Billahi min azabil qabri. Beri jumla kering dan ada subuh. Rasulullah SAW mengatakan hal ini, menurutkan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian Nafis SAW berdoa. Dan ini doanya. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ini doanya. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Dua yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. di mahajir al-muslimin, wal-muslimat Syafah Ahmad al-Nasr bintahu dan pembinaan r.a. di Rasulullah s.a.w. Adalah hajaran Rasulullah s.a.w. yang banyak sekali orang rupanya dan mengajarannya. Bahkan, diajarkan kita Mungkin sekarang ini tidak pernah memperhatikan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah mengucapkan tajahud. Jadi setelah orang mengucapkan tajahud illallah. liru'inna sahamidun majid Itu adalah doa. Dan lebih daripada 50 hadis dari Rasulullah SAW yang sahih yang menerangkan, yang mengajarkan kepada kita untuk membaca doa setelah tajahud. Salah itu doa yang pernah diajarkan Rasulullah s.a.w. adalah du'ah Allahumma inni a'udhubika min adatul qadri Allahumma inni a'udhubika min adatul jahannam wa min adatul qadri wa in fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil mandi fitnatil syar Ini hadis ini Iwajjana al-Asulullah Ismail Al-Fat beliau mengatakan aku mendapatkan doa ini seperti yang aku mendapatkan satu surat di dalam Al-Qur'an Aku berharaplah di sini, nanti akhir mendapatkan satu surah dalam Al-Quran. Artinya bagaimana? Nanti kalau Allah mengajar surah itu atau doa yang kita berulang kali, tentulah Tuhan dalam mengajarkan kepada mereka satu surah di dalam Al-Quran. Jadi betul-betul hafal doa Nabi Nanti kalau Allah mengajar itu, jadilah di mana ada berkhidmat. Dan ini termasuk doa yang kita ucapkan. Ketika kita berdata syahpun terakhir, Allahumma inni ha'udhika minfid nadil khabri wa minfid nadil mahya wal mamas, wa min nadil mahdi khiddi jah. Kemudian Nabi S.W.T. berkata membaca yang kali. Kemudian Nabi S.W.T. mengatakan, Ketungguan Tuhan Al Alhamdulillah mu'min jika terputus dari dunia, Lalu siap menuju kepada badan hidup akhirat. Baru sejak itu, Nabi S.W.T musyrik akan perjalanan ruh dia jika dia sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa perjalanan ruh gadis-gadis orang menuju Allah Subhanahu wa bukan hanya bukan hanya dialami oleh manusia-manusia biasa tetapi juga dialami oleh manusia yang paling sempurna yakni Rasulullah صلى الله عليه وسلم فمن هي رواه انه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رواه اني في انظر في داخل صحيح البخاري بدون مناسبه عائشه رضي الله عنها حدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الموت فجعل بين يديه بناء من النحر فجعل يقول La ilaha illallah, la ilaha illallah, ila rafi'il ala, ila rafi'il al-hadda kubis Seperti yang disayangkan oleh Aisyah, adalah Nabi SAW kesiksa di akhir Hidupnya, beliau memintakan dan memintakan Aisyah menyiapkan satu yang berhaif Fati'a adanya disini melihatnya, maka Nabi SAW menentakkan tangannya di dalam berjalanan ini Dan memasukkan mukanya Kemudian Nabi saw mengatakan, "Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah selain Allah" sampai berikut mengatakan, "Ilah Rasyidilah". Tetapi Allah subhanahu wa taala, tetapi Allah subhanahu wa taala dari Nabi saw iaitu beliau sendiri. Kemudian Nabi saw beliau sendiri Nabi saw mengatakan, "Innaljaukilah sharaf, sesungguhnya kemajian itu memiliki syarafilmu". Perjalanan itu dari subuh ke sore kepada Allah subhanahu wa taala. Ini ada cerita kepada Rasulullah SAW Dengan mengatakan Apabila seorang hamba mu'min Telah terputus dengan kehidupan dunia Perkataan Nabi SAW Telah terputus dari kehidupan dunia Berarti orang yang telah meninggal Tidak ada kaitannya lagi Dengan urusan-urusan dunia Berarti orang yang telah meninggal Tidak ada kaisannya lagi Dengan urusan-urusan dunia Mau dia bingungkan diri asasnya Mau dia menghirum Uh, Menghirup uh, bau kembang wangi di atas kuburannya tidak ada hubungannya lagi. Yes. Mau kuburan tadi disiram pakai air mawar, air sungai atau air sumur tidak ada hubungannya. Kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila seorang itu terputus dari kekasihnya, dan hamba ini dikuatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tidak lama ibnu Adan, ibnu Amr, ibnu min salat Agar bila anak ada meninggal, lang akan terputuslah amalannya, kecuali tiga hal. Hal yang pertama, yakni, pada kajian dia, pada Hal yang kedua, iaitu ilmu juntak taubihi ilmu yang bermanfaat. Hal yang ketiga, walaupun saleh yang ulu anak saleh, yang ulu menjadi akhir. Tiga hal inilah yang tidak akan terputus. Kemudian dalam bila yang lain. Yes, wahai Yesus, kalau sasun akan mengikuti Yesus itu tiga hal. Pertama, Yesus wahai Allah malu-malu, wajah berkah malu-malu. Kedua nabi saw. Allah akan mengantar ke mana Yesus itu tiga hal. Yang pertama adalah yang akan mengantar adalah malu-malu, hartanya ibu nikutannya nanti. Mobilnya dia dia beli nanti. Ya, ada sepuluh motor dia beli dalam waktu dia itu. semua langsir. Ya. Di sedia itu dia, cuman, cuman. anak dia juga bukanterkan anak dia itu harta dia, bukanterkan ambulan yang terdilar lewat, jadi uang dia, bukanterkan semua, bukanterkan perjalanan perjalanan dia, bukanterkan semua. Ini juga jenis dua dua hal yang akan menyudut di dimaji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wang itu kawahit akan terkaji -kawah. jika banyak itu sudah diburukkan, semuanya pergi. Semua skatifikasiku pergi. Wa ana wahdi Yudha. Dan sedangkan aku sendirian. Disini Yudha lahat. Ya. Penunggu dasarnya Arifiyah mas. Ya. Karena Mishra Salah banyak buka wahid. Tadi yang sindal bersama orang tadi satu. Asal itu. Amaluhu wa amalani. Yang sindal bersama orang tadi. Amaluhu wa amalani. Amalani yang akan menjadikan di hidupannya di alam kubur. Yes. Amalan inilah yang akan menjadikan dia gundah di alam kubur. Alhamdulillah sesuai itu, Mata Nabi SAW dalam kerja yang lain, ketika amalan dia adalah amalan dia yang baik, maka amalan dia akan menjadi penerang di alam kuburnya. Ketika amalan dia terjelai, maka Allah akan merubah amalannya tadi menjadi orang yang berubah. Yes. Dan dia selalu merasa ketakutan. Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam di sini Nisya'a qafi lahir itu diantakan Allah Nisya'a akan turun kepadanya para malaikat Ini adalah khabar dan yang ini. Akan turun kepadanya para malaikat Allah sungka fisu disunahkan bagi orang yang dalam posisi nazah atau sasarat ul maut Ia ini memberikan ruangan yang luas Dan, dan mencapai semua gambar-gambar yang, yang ada di sekitar rumahnya jika malaikat-malaikat kira minyak lorok, ia ini tidak angkat masuk rumah dia, ya yes. tidak angkat masuk rumah dia dan diberi cadangannya wangi wangi ya yes. tidak apa pun, tidak saja haru, tidak apa saja yang wangi. Jadi yes. orang ini dalam posisi sahaja tidak mau. Jangan orang sahaja tidak mau disalur tempat yang hina, ya yes. tidak ada tempat dan eh, disalur tempat yang hina. Atau kita mendapat orang yang sedih Rasulullah di tempat mahasiswa, segera tinggalkan ke tempat yang baik. Dan segera kalau kincang mereka dengan mengucapkan, La ilaha illallah. Ini ya, saya akan datang kepadanya malaikat dari langit dengan wajah putih bersinar. Dengan wajah putih bersinar. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang bisa melihat wajah malaikat tadi atau tidak? Seseorang. Atau bisa melihat wajah malaikat tadi atau tidak? Ya, jadi perkataan Nabi SAW menunjukkan bahasanya mereka melihat Malaikat. Mereka melihat Malaikat. Kerana kejadian ini adalah kejadian yang akan dialami oleh setiap orang. Sasan-asan wajah mereka, mereka itu adalah matahari. Yang ya, saking bersinar, yang disemerlang. Kalau memakai pakaian maka putih yang begitu Ya seolah-olah yang dikeluar cahaya dari wajahnya dimana mereka membawa kain cawan dan kamper dari surga yakni seorang wangi-wangian dari surga malaikat tadi membawa kain cawan dan wangi-wangian dari surga yakni hanutun min jannah wangi-wangian dari surga kain ini adalah untuk meletakkan berulut yang telah disyabut dan terbangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka duduk sejauh mata memandang. Tidak ada kemudian tidak lama kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping di paleis. Jadi mereka duduk di tempat yang jauh. Jadi sepanjang mata memandang terlihat. Kemudian setelah itu ada malaikat yang tugasnya nyabut roh. Dan malaikat itu dinafikan. Mala Isyad mau. Dan dimana ke posisi Mala Isyad mau dituduk? Ya diperkis duduknya di atas kepalanya. Alas sebab itu, orang yang meninggal dunia, orang Isyad betul masa pertama kali kita dapatkan kaki-kaki ini. Dan ingin kain kakinya itu terus akan merendah terus sampai ke selanjutnya. Begitu roh itu sudah disabut, maka mata dia akan mengikuti roh tadi. Alas sebab itu, ketika orang itu meninggal dunia, maka mata, -mata putihnya ternyata. Jadi mata, bola kelopak putih matanya itu kelihatan. Karena apa? Karena mata tadi mengikuti rohnya pergi. Mengikuti rohnya pergi. Dan malaikat maut selalu bisa roh dari kepala seorang. Ini habas dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh orang mengarah, wah itu disabut rohnya itu dari tangannya sehingga tangannya sudah terus. itu disabut rohnya dari kaki tiga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berjanji tuaninya dari kepalanya. Kemudian apabila roh itu adalah roh yang baik maka Malaikat itu mengatakan wahai roh yang baik dalam riwayat yang lain wahai roh yang tenggelam keluarlah kamu menuju Rasul Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dari kerisauannya. Rasulullah SAW bersabda kemudian terus dari luar meneteskan, meneteskan tetesan air yang keluar dari mulut kandiyah, sosial, yes dan malaikat tadi menambilnya jadi, roh tadi keluar dari subuh artari seperti asli apabila rohnya itu adalah roh, ya bagus keluar seperti ayah-ayah yang keluar yang dikeluarkan tadi kandiyah, kandiyah, keluar dan setelah setelah arwah itu keluar kandiyah masa roh tadi Ibukota akan dikaleng kapal yang putih dari terbangkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau Roh Yesus adalah Roh yang baik, Roh Yesus adalah Roh yang baik, maka semua penjuru langit dan bumi akan mendoakan Yesus. Kemudian akan dibuka seluruh langit. Di Tidak ada satu malaikat pun penjaga langit Sesuai mereka berdoa. Amin. Ampun kepada Allah Subhanahu Wataala kepada orang tadi. Dan agar ruhnya disediakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ruh yang diridhai dan diintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat mengambil ruh tadi, maka tadi dibiarkan berada dalam gendang gendang tangannya, ketegas mata. Lalu ruh tadi dengan ketegas mata ditembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Allah subhanahu wa taala. Sebetulnya bersamaan Allah subhanahu wa taala. Watharafat Rasuluna, wa hum la yufaritun. Manusia diwakafkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya al-an'am ayat 61. Kemudian ruh tadi menempelkan bau yang harum, ya, karena termasuk ruh yang baik dan bau. Harumnya ini seperti minyak kesuli Yang di, akan dihirup oleh semua penduduk bumi dan penduduk lain Rasulullah s.a.w. bersabda Selanjutnya para malaikat membawa roh Tadi dari ke langit Dan tidak ada seorang yang dilewati oleh roh Tadi Kecuali bertanya, siapakah Ruh Fulani? Maka mereka menjawab Dia itu adalah Fulani Fulani Maka mereka semua mengatakan, ia istimewa sekali, ruhnya sangat agum, karena Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah orang yang baik selama berada di dalam uh, hidup dunia. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Rasul di atas kafan Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan para malaikatnya. Wahai malakatku, catatlah buku catatan amal-amalku ini di dalam kitab yang dinamakan kitab catatan amal-amal baik, yang dinamakan kitab illyi. Kemudian seperti yang firman Allah Taala dalam surat Al Mutaffifun Al Mutaffiqin ayat 19 Selamatkan, dan apa adrat amal illyi? Kitab yang marhum, yang hidupul mukarrabun. Tahukah kamu apa kata Bersambunglah anak-anak ya itu kitab yang bertulis dan disaksikan oleh malaikat malaysia yang disayang Allah subhanahu wa taala. Setelah kebencatan amalan yang disabatkan di ini, maka Allah berfirman, kembalikan roh saya ke bumi, karena Aku telah janjikan kepada mereka bahawa saya diri akan musibah mereka dan Aku akan mengembalikan mereka dari padanya. Dan mengeluarkannya dan mengeluarkan mereka pada kesempatan yang lain. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah hidup menghantar maka Allah mengatakan kepada mereka, Ruh itu kepada kepada jasadnya. Karena aku jadi kepada mereka akan menghidupkan orang lain yang itu hidupkan di hari pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menulis janji. Jadi ketiga nanti di hari akhir semua kehidupan itu sudah dihancurkan oleh Allah s.w.t. dengan tiupan malaikat israfil, hancur semuanya. Maka Allah akan bangkitkan manusia pada tiupan malaikat israfil yang kedua. Dan tiupan tadi adalah membangkitkan manusia dan mengirim mereka kepada mahsyat. Dilancar dalam satu riwayat, tiupan kedua ini Allah s.w.t. mengirim dan hujan. Yang berwarna kuning putih, dan putih yang seperti air manis dan hujah dari yang dimasuk adalah tanah dan kemudian mencari setiap eh, tulang-tulang anak-anak yang telah meninggal dan Allah Subhanahu Wataala membangkitkan manusia dari situ. Pada sesuatu ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur yang ketika digubur berjuta tahun bagian tubuh manusia itu tidak hancur. Nah mungkin di situ Allah Subhanahuwataala membangkitkan ulang-ulang tadi, atau pun Allah Swt yang telah ulang-ulangkan sudah hancur itu mudah loh wa Allah wadah Allah untuk membangkitkan manusia. Karena musibah pandai yang sudah ada itu lebih mudah daripada musibah yang belum ada. Dan Allah Subhanahuwataala maha kuasa ketika manusia itu belum ada maka Allah Subhanahuwataala musibah yang manusia sudah ada menjadi ada. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menggesakan manusia dari yang sudah ada dari hancur menjadi tulang-tulang, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkannya, mengumpulkan tulang-tulang tangan, jari, semari kita, mengumpul daripada tulang rusuk kita. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat ta kuat dalam segala hal. Setelah manusia itu dibangkitkan lagi, maka begitulah mereka akan berhadapan dengan satu badan yang dimana menjadi lembak badan maksiat. Kemudian rosadi kembali dan bercakap ke mui dan rosadi kembali dan dan rosadi berada di dalam jasadnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana akan bertanyaan-tanyaan kubur. Katakanlah rosadi kembali ke badan jasadnya, tidak mengartikan kepada kita. Bahasanya kehidupan yani, yang ada di alam semesta sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah maklumat yang kaya. Jadi tidak perlu orang menghasilkan satu perhijian dengan cara mem memasang kamera inframerah di jalan yang gubur, atau dengan cara membilis kuburan dari kaca atau bahan terbuka. Tidak pun, kenalah. Karena ini maklumat yang kaya. Manusia percaya atau tidak, alam semesta oleh Al-Quran dan Sunnah. Maknanya, ia ini orang yang berada di alam kubur dia akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur, seperti hadis alaihi minalik, wajallah sudah lalu, bila pun bila kubur apabila semua dibubunkan, akan rumahlah sini akan diakan berbaring di atas malaikan. Asmala yang ya, ya, ya, asma daripada hewan yang hiasan keluarnya diri, yukah dunia hari dimanukahun walilakhir nahihi. Yang dikatakan malaikat dari dunia siapa? Yang satunya namanya Munkar dan yang satunya namanya Disi. Kalau tidak dihukum bersihari, lihat apa dilakukan malaikat tadi. Dia berdiri di sini menunggukan. Walau besar besar mengajar tentang tuntukan dan pembayaran. Kemudian selain ditanya, banyak orang sahih tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kondisi. lihat di sini, dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan cara malaikat Bukan perintah Allah SWT, kerana itu urusan gahit. Itu urusan gahit. Orang mencari-cari, akhirnya digari keburuannya, taruh infrared di sana. Sehingga support video, yakni pemandangan uh, apa, alam kubur dengan kamera infrared. Tidak, tidak demikian. Ini adalah orang yang disen atau orang yang nganggur. Ya, orang yang selalu mengklopkan teknologi dengan alam baik, tidak pernah mengklop alam baik ya. dengan teknologi. Apa yang dikenalai manusia ini terbatas. Saya katakan secara begini, patean air ini apa? Digit. Tapi yang kapi apa? Panas. Membatas. Patean air itu dingin, dingit, menyejukkan api adalah membakar menghancurkan. Fajar Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Zulaiha apa? Dibakar. Allah dan Allah Subhanahu wa taala api, ya rayu kuni sharzan wa namanan 'ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Dingin. Kuni dar, jadilah dingin dan selamatkan na Nabi Ibrahim alaihi dan siapa api penyulis ini, jandar Allah wa ta'ala. Tetapi jangan nantuk bikin-bikin, ada sebagian orang yang ingin tebal terhadap api, Jadi ya, apabila ingin tebal pada api, bandarkanlah ayat ini seribu kali. Kemudian habis itu main bola api, dengan kakinya tidak terasa panasnya. Kalau adalah, itu adalah, kalau karena terkencung penipuan siopan yang masuk ke dalam tubuh seorang, untuk penipu orang A -A -A -A, supaya dia supaya dia meyakini bahawa kekuatan itu juga ada pada manusia Allah s.a.w. menjadikan proyek asli yang panas menjadi diri begitu pula dengan masalah alam-alam ga'is, teribas dengan masalah adalah. tidak bisa dikelapkan ditemukan dengan penemuan-penemuan manusia yang diapalkan penemuan manusia tadi, tidak bisa Karena tuanja Allah beranak apa alam ini? Bagaimana sifatnya air? Bagaimana sifat air? Air itu, air itu sifatnya dia mengalir, mengalir di sawah-sawah, menjadikan tanaman tu jadi subur, bisa kita jadi temandi, bisa kita jadi untuk diusir, untuk minum dan sebagainya itu sifat air. Tetapi air itu bisa menjadi malapetaka dengan Allah beranak apa alam? Anda tahu malapetaka ya, contohnya so, itu ginseng. Apa contoh air yang jadi malah petaga bagi orang Indonesia ini? Contohnya? tsunami, Air laut, orang diantarik gerak di laut, tiba-tiba air laut itu muntah! Memuntahkan air yang dijarakan. Ya? Setelah menggulung orang yang ada di daratan, ditarik orang di laut, sehingga terjadi ribuan korban di sana. Ya? Ratusan korban, atau ribuan korban itu. Perugian tidak terhitung. bumi. Bumi sifat yang kita yang tinggal tempat ini dan tiga ini adalah sifatnya menjadi tempatnya kita kita bisa tidur di atasnya kita bisa nyaman di atasnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengendalikan bumi ini di gunakan kan maka bumi itu sudah tidak bersalah dengan dunia kita. Langit sifatnya kan apa? Langit adalah payung kita. Asal bisa yang menaungi kita dari Yaitu sinar matahari yang namanya apabila sinar matahari langsung bersinar kepada dunia ini Maka akan membakar tapi dilindungi oleh yaitu cahaya atau uh, atmosfer bumi Langit yang menaungi kita akan menjadikan bencana bagi diri kita Dengan janda Allah. Wa Dengan janda Allah SWT Dan janda Allah SWT menghendaki satu yang jelek Apabila umatnya atau hamba hambanya sudah tidak mau lagi kembali kepada Allah SWT Allah dikatakan oleh Allah Allah, Allah Taala jadi apabila kalian mau meninggalkan, semua kalian mau meninggalkan agama Allah, maka Allah, Allah Taala tidak akan rela, tidak akan rugi dengan kalian meninggalkan agama Allah ini, maka Allah akan gantikan generasi lebih baik daripada kalian. Itu Allah Taala Taala belum banyak Kedalam jasatnya kemudian Rasulullah bersabda, ia atau jenazah tadi menyediakan membentangkan bunyi-bunyi sandal-sandal sahabatnya. Maka ketika ketika mereka sudah pergi dari kuburannya, maka akan datang kepada mereka dua malaikat yang menanyakannya. Jadi yani, jenazah tadi mendengar suara tromp atau sandal-sandal orang yang mengantarkannya, kita mengaksikan kepada kita bahwasanya mayat itu bisa berhubungan dengan ya? manusia dan bisa mendengarkan doa kita tidak. Ia ini, mereka mendengar apa yang kita ucapkan dan, dan mereka mendengar bunyi standar-standar uh, kita yang ada di atas, ya. tetapi mereka sudah tidak bisa menolong diri mereka sendiri ya setuali amalan yang mereka lakukan. Dan orang yang, di atli, yang ada di atasnya pun sama, tidak bisa menolong yang ada di bawah. Karena yang akan menolong adalah nafsi-nafsi amalan masing-masing yang mereka lakukan di dunia. Kemudian mereka akan ditanya, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Apa kitabmu, Apa kitabmu? Dan apabila orang tadi bisa menjawab, maka orang itu telah walau dari ujian atau fitnah kubur. Masa Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 27. Ibrahim ayat 27. Ini adalah ayat yang menerangkan bahawa orang yang berlegal akan mendapatkan ketetapan dan kekuatan hati. Dengan menjalankan atau mengamalkan al-qawlu sahbis. Allah berfirman, Yusatipun wa'udhina amanu bil-qawdi sahbisi, Dunia dan akhirat. Allah akan menetapkan hasil iman dengan kaum yang stabil. Jadi perkataan yang betul, nafkahul tabib di sini adalah tauhid. Dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu terdengar suara penyelung dari langit. Sesungguhnya hamba benar benar. Nafkahamparkanlah kepada mereka permadani dari surga. Artinya orang yang bisa berjalan-jalan, tapi dia akan melihat surjan. Jadi situlah mereka akan tidur dengan senang sampai digangkitkan hari kiamat. Di dalam kelihatan yang lain diserangkan, bahwasannya orang yang mendapatkan kenebatan kubur, itu meminta kepada malaikat, Wahai malaikat, coba biarkan diriku menemui keluarga ku untuk, untuk menghaparkan kepada mereka, aku mendapatkan kenebatan yang luar biasa. Kemudian malaikat ini mengatakan, dia bersidur lah. Seperti harga yang tidurnya baru. Ya, itu kata malaikat. Ini menunjukkan kepada kita, bahasanya roh yang telah meninggal tidak mungkin dia akan kembali ke bumi ini dan menjadi bentayangan seperti yang digambarkan dalam seni senetron, senetron atau film-film yang sekarang ini beresan yang tujuannya menjadikan orang itu takut kepada mati dan tujuannya menjadikan generasi-generasi kita ke depan adalah generasi yang diafusinya memiliki iman yang emas takutnya sama anggil layanan yang menjadikan ya, awal berakhir itu nanti ada hantu ya, awal dari sini ada yang berlumunnya awal dari situ ada yang anaknya Jadi nah, itu aktifah yang disebarkan melalui yang di silam-silam yang tidak bertanggung jawab. Risla bangsa ini sudah 300 tahun di jajah, Risla sudah berangkat 350 tahun. Risla berangkat lagi dengan jajahan akidasi jajah dari yang benar. Risla bangsa ini menjadi bangsa penakut. Kalau kemana mana-mana di dia menjuarkan yang A. Selalu itu di diri saja. Ya. Selalu menerimu, memang menerimu itu adalah ajaran Islam Tapi kalau selalu menerimu, biasanya Yang hak itu mesti disuarkan Yang hak itu mesti dikasarkan Yang hak itu mesti diterjelangkan Yang hak itu mesti kita pegang, kita tinggikan alas Sampai ajar menyebut diri kita Orang tadi Orang tadi akan mendapatkan penyempatan pulga dan Berkatullah sawalalam, dia di, uh, mengatakan dia akan bisa memandanginya sehingga dia tidur dengan bulan. Kemudian orang yang semaliknya yang tidak termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak dosanya dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka ketika mereka sedang bertanya yang subuh tadi mereka menjawab aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka Allah subhanahu wa taala katakan kepada mereka: Loai bumi. Wahai bumi, hampitlah orang tadi, jangan sampai dia di, dia selawat dari badan bintamu. Maka bumi mengumpit orang ee, tadi. Yang dikatakan dalam hadis Rasulullah yang di bercerai bercerai, bercerakan karena bintamu. Jadi katakan dalam pernyataan yang lain, bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan siksaan bagi mereka dengan cara mengusut orang bumi yang Dan Orang tadi adalah orang yang Bisu dan tuli. Bisu, tuli, buta. Kerjaannya, kan? cuma hukum kebalu. Baiklah. Orang yang bisu, tuli, buta. Kira-kira, dengar tidak? Serikan periakan tidak? Benar tidak? Kita berkira-kira kesakitan. Benar tidak? Tidak dengar. Orang bisu, orang tuli, orang buta. Kan? Sifatnya ini sifat yang Allah berikan kepada yang mulia kepada daripada orang sudah lama dia tidak pernah kenal berkhidmat di di dalam asal negara lebih lebih besar lagi. Anak yang malah istimewa dan sedap, tidak pun Allah pada tidak pun maymar. Allah menyatakan anak di dalam Api adalah kejahatan. Mana ikhlas, mana ikhlas, mana ikhlas. Rija itu yang sangat kuat, sida itu yang sangat keras. Ya, yeah. anker. Sida itu nabi Rasulullah memerohum tidak pernah bermakziah, tidak pernah membangkang dengan perintah Allah. Mereka selalu nama Yusuf, dan mereka selalu mengerjakan apa yang uh, Allah Swt perintahkan diri diridhkan. Sekarang di sini, maka Allah taala. ini mungkin bagian pertama dari kitab yang saya akan tuntaskan insyaAllah ta'ala. Kitab ini berjudul, Masail si Asadil Qabri wa Na'ibihi wa Al-Hayatil Barzahiyah, yang ditulis oleh Syekh Qalih Abd Rahman Al-Shayyih. Yang diterima kasih perjalanan roh setelah kematian yang diterbitkan oleh Jarul Hak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan pengajian ini insyaAllah akan berseri dan berlanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kemudian, ekonomi ini jika ada pertanyaan, maka pertanyaan akan saya bagi dua. Pertanyaan dari pendengar radio Tuna FM di Cirebon dan sebagainya. Dan juga pertanyaan dari jemaah Masjid eh, masjid Bintaro di Masjid Anasir An di Bintaro. Ya, ingin saya kembalikan kepada studio supaya uh, menampung pertanyaan baik uh, melalui telepon atau melalui SMS. Pertama saya akan jawab pertanyaan dari pendengar atau jemaah masjid anak Berbintaro, Jakarta. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur empat tahun sering bertanya, sering bertanya, uh, sering bertanya Malaysia itu apa? Allah itu apa? Bagaimana cara menjadi agar dia faham tentang kondisi ilmu? Kajian ilmu saya. Sesampainya di tempat Allah Subhanahu wa Taala, ini fitrah yang ada pada manusia. Ini lah fitrah yang berjalan ada pada manusia. Dia akan bertanya, 'Inna Allah'. Dia akan bertanya, 'Inna Allah Subhanahu wa Taala'. Karena kita ketika, ketika kita semua berada di tulang rusuk Nabi Adam as, ketika kita semua belum dilahirkan dulu, kita semua melakji sumpah Allah Subhanahu Wataala dengan berantahian. Alas tuh di rahsia. Apakah kalian sekarang ini mengatakan bahasanya aku ini adalah orang kalian Itu ketika kita berada di tulang rusuk Adam dan kita tidak ingat? Yes. Jadi kita semua mengatakan Allahu Baala. Iya, Ia ya Allah Engkau. Kita mengakui engkau adalah Tuhan yang di semua. Tetapi ketika mereka dilahirkan, ada yang kafir, ada yang murtad. Sehingga Allah Swt mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Kullu ba'di adam yulad yulad yuladu yula, yula, uh, kullu ba'di adam yuladu al-hidram faamawahu yuwa'ahu yuwa'ahu yuwa'ahu jadi ya, siapa anak adam itu dilahirkan atau fitrah fitrah di sini Islam bahwa ibunya lah yang adam menjadi dia menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, jelaskan kepada mereka bahawanya Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala berada di atas alam. Allah subhanahu wa taala yang menciptakan segala Kemudian Jawablah, bagaimana kalau kita menerima bagaimana untuk Allah, maka kita katakan Allah SWT adalah adana yang menciptakan kita semua dan Allah SWT tidak boleh ditanya lebih baik bagaimana. Tetapi Allah memiliki nyaman, sifat, kemudian Allah SWT yaitu memiliki Allah SWT memiliki pendengaran, penglihatan, tapi semuanya tidak sama dengan makhluk. Penyarat penglihatan tapi semuanya tidak sama dengan makhluk Itu saja mungkin pelajaran bagi anak-anak kita Kalau bertanya tentang masalah malaikat maka jawablah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW Malaikat itu memiliki sayap Gencaman besar sekali Dan kepala malaikat itu adalah malaikat Jibril Alayhi s-salam Dan Jibril itu memiliki sayap yang panjang dan besar sekali atau bila satu sayap disingkirkan, maka akan menutupi dari ujung dunia uh, kepada ujung yang lainnya. Itu sayapnya saja. Yang satu sayap, sayap dan bila dilakukan dua sayapnya. Dan selain dari kali ini adalah rasa, adalah rasa pandangan akhir kepala kita. Kemudian lembah yang digunakan untuk merapong, bila bilang dilalui itu adalah lembah yang mampu menyerapong satu ini saja. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala menyedihkan dari ini 7 latihan. Dan nangis yang kita lihat ini adalah, ini adalah, yang bagian belum belum seberapa daripada bagian nangis yang pertama. Dan manusia kita kini dari. Rumah manusia. Dan Allah katakan manusia itu diciptakan bina'in nahi dari selalu yang hina. Dari selalu yang, selalu yang rumah. Maka manusia tidak pantai, Ketika ya, bayang untuk menjadi seorang yang sombong Sombong itu adalah syariat Allah SWT Bagaimana siapa yang berbuat sombong di atas bumi ini Maka dia telah mengambil bagi Allah SWT Hati-hati yang murid lagi Kesombongan itu adalah makhluk di Allah Bagaimana siapa yang mengambil kesombongan Dia telah kesombongan itu pada diri dia Maka dia jadi telah mengambil bagi Allah SWT Kesombongan itu Bukanlah orang berpakaian bagus, tetapi berkampilan yang mewah, mobil yang mewah, bajunya yang mewah, jangkauan yang mewah, tetapi sabar yang dimaksa Allah S.W.T. Rasul-Nya adalah بَفَرُ الْحَقِّ وَرْغَبْدُدَانِ بَفَرُ الْحَقِّ yaitu menolak kebenaran, menolak kebenaran, وَرْغَبْدُدَانِ dan menghilangkan manusia. Itu sombong. بَفَرُ الْحَقِّ yaitu benar. Tapi benar di sini adalah di Benar di sini adalah benar Allah. Benar berulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lah yang tidak mungkin ini benar. Ini jala jala Islaman. Tidak mungkin ini semua. Waham tidak benar dan begitanya manusia. Kenapa begitanya begitanya manusia adalah karena perbuatan membohong. Karena Allah berulang-ulang. Kerana Allah s.w.t. telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-sebaik saja. Alhamdulillah! Alhamdulillah! ini Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-sebaik saja. itu, jangan pernah kita ini merubah cipta Allah. Alhamdulillah kurang-kurang dikit, dikit, dikit, Ya. Ada yang Allah belikan kepada kita, terima kasih itu sebaik-sebaik kita. Tidak ada orang yang mampu dikit-dikit ini menciptakan seperti cipta Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Kalau engkau bersyukur, maka aku tambah di iman, aku Kalau engkau bukul, maka adatku adalah amat. Amat pedih. Itu mungkin cara menjawabnya. Nah, ada pertanyaan lain? Baik Ustaz, ada satu, <tuh> ada beberapa pertanyaan yang mulai masuk Ustaz. Iya. Ya. Ya. ya. Yang, pertam yang pertama adalah dari seorang hamba Allah yang bernama Budi Ariwi Bowo e, Pertanyaannya demikian Ada beberapa cerita yang sudah menyebar dari mulut ke mulut mengenai azab kubur Seperti mayat yang sudah dimasukkan ke kubur Lalu tidak lama berselang kuburan dibuka dan mendapati tubuh mayat sudah terbakar Dan ada bekas siksaan ada juga ditemukan tubuh mayid yang masih utuh walaupun sudah lama meninggal. Mengingat adanya isu-isu cerita seperti ini, bagaimana sebenarnya menurut Islam dengan pemahaman salaf mengenai fenomena-fenomena yang sudah menjadi cerita yang memasyarakat? Dan bahkan banyak sekali sinetron yang dibuat berdasarkan cerita ini, Ustaz. Bang, Pernah ya, adik-adik, kalau bicara membuatkan Allah SWT... Yang menanyakan tentang fenomena, cerita-cerita tentang ada kubur Maksudnya ada ini satu fenomena orang dikubur kemudian dikubur lagi ya Kemudian terdapat luka, bakar dan sebagainya Ada uh, cerita lagi ketika dikubur, dikuburannya ada ular dan sebagainya Banyak sekali Berarti makna ini ya, menurut salam atau menurut ajaran Ahlul Sunnah diwasi mahasiswa fenomena ini Saya akan berkata Allah SWT mungkin mempercepat azab bagi mereka dengan menambahkan kejadian ini kepada manusia sehingga manusia terpaksa tidak tetap sempat ingat tetapi kalau itu tidak terjadi pada seseorang maka tentu kita harus percaya bahwa di alam kubur itu ada azab dan ada ni'matnya itu saja baik itu ada kejadian tubuhnya hangus, tubuhnya seperti kebawah ada cerita yang disebut cerita saya pernah mendengar cerita, ada orang nguburkan mayit jadi ketinggalan jamnya padu ya, mahal, 50 juta, 100 juta. Kemudian, karena lagi mahalnya digali lagi kuburan tadi, ya. Kemudian jika pasti, Allah bahagian, bagaimana itu ternyata sudah kosong tidak ini. Kalau itu ada, itu salah satu bentuk kecepatan Allah SWT. Kalau Allah SWT, mengapa ada di dalam manusia, agar mereka itu sadar berada adanya? Ada, Agar bersiksa kubur. Tetapi kalau ini tidak terjadi pada orang lain, maka tidak boleh kita mengingini ada kubur. Ya betul. Tetapi jangan pernah kita menjadikan cerita-cerita seperti ini ayat-ayat dasar kebenaran tentang masalah-masalah ini. Guys, berbagai penulis di dalam seharusnya bertawaf kepada Allah Subhanahu ya. Kadang-kadang menggabarkan satu cerita tentang masalah Allah yang berlaku di pihak. Ada bumbu bisnisnya. Ada bumbu seksesorongnya. Yang mungkin lebih satu. Seperti so, itu. Mungkin kadang-kadang tidak tentuai dengan kakitah-kakitah yang diselesaikan yang pernah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tidak benar. Ya. Oleh sebab itu, Serikat, kenefron dan sebagainya. Jangan dijadikan sebagai patokan kebenaran. Ini patokan kebenaran itu apa? Patokan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ja. Kemudian dari manusia, jawa al-masyid an-nasar, silakan. Wa'alaikumsalam. Silakan bagi para pendengar Radio Dakwah Sunnah Anda pun bisa berpartisipasi, berpartisipasi di 0231488728 Kalau cerita-cerita ini -cerita di dibulatkan sebagai ini, saya katakan kaya cerita di dalam masalah cerita-cerita yang berkenaan, berkenaan tentang masalah alam gaib, cerita-cerita yang berkenaan tentang masalah kuburan, cerita-cerita yang berkenaan tentang masalah ruh. yang seluruhnya oleh roh, oleh roh bin amri rodi. Mereka semua berdaya dalam masalah ruh. Katakan oleh Muhammad, roh ini adalah urusan um Allah Swt. Apabila kita menceritakan tentang masalah syakim, kemudian ada tambahan-tambahannya seperti ini, memang enak di dunia. Tetapi itu bukan satu, bukan satu, ke, bukan satu kebenaran. Bukan satu kebenaran. Kita dengar. Seolah-olah merindingkan, yang membuat hati kita bergetar, jiwa kita takut. Ya, dengan siksa-siksa seperti itu. Tetapi tidak itu bukanlah satu Berhadapan kebenaran yang mesti dipercaya oleh seorang. Tetapi itu merupakan salah satu bentuk penyempurna. Atau aksesoris kalau kita nampakkan. Aksesoris dari luar-luar kebenaran yang ada. Kebenaran itu ada aksesorisnya. Seperti yang di spirit dan spirit yang di Atau tidak ada. Maka kebenaran itu tetap ada dan tetap berlaku. Seperti Ini, ini mungkin kaya kita dalam... Tidak dalam mencikati cerita saya yang berikutnya Ya ini, kaedahnya adalah Kita kembalikan, apakah yang diberikan tadi pernah diberikan oleh Rasul Pernah diberikan oleh para sahabatnya atau tidak Kalau tidak, maka cukup di situ saja Dan tidak boleh dijadikan cerita tadi sebagai cerita kebenaran nah. Ya, silakan As-Sunnah Ya silakan bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi bertanya kepada Ustaz di 0231488728. Uh, sambil menunggu penawarannya masuk Ustaz kembali ada pertanyaan tentang masih berkaitan dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Uh, apakah benar orang yang mati tenggelam adalah dapat dikatakan sebagai syahid? Kemudian apakah sama pula uh, penghisabannya terhadap orang yang mati di di daratan atau yang dikebumikan di kuburan. Terima kasih. Yang masih sengaja memang dalam hadis-hadis Allah dan hadis sahih terdapat soal yang masih jadi. Tetapi sahih itu bertambah bertinja bertinja. Syahid, masih syahid yang paling mulia adalah Syahid untuk menegakkan kalimat Allah dan mengharuskan Allah subhanahu wa taala. Hal sahih yang mulia adalah membela diri dan mempertahankan diri dan mempertahankan jiwa. Sebelum banyak orang yang melahirkan, sebelum banyak orang yang ditulang bandai dalam banjir atau orang yang, orang yang uh, masih tenang, jadi ya, termasuk syair. Tetapi, pahala kesyairannya tidak seperti, tidak atau tidak sama dengan orang yang masih syair, gugur di minat peperangan. Kemudian, hisapnya, ya hisapnya sama hisapnya sama dengan orang-orang yang mati di gugur. Karena ke-8 yang ada dalam hadis Nabi SAW Idaqubira'ahadukum apabila sholat o'lam diantara-antara dikuburkan Dikuburkan di sini, bagaimana orang yang menjelam? Bagaimana cara menguburkannya? Kalau orang itu sudah temulam Dan tidak ada di depan mata kita Artinya jasad dia tidak ada, tidak terlihat di depan mata kita Berarti orang tadi sudah dikubur Apabila orang itu sudah temulam Dan jasad dia tidak ada di depan kita jadi amjadatnya berarti orang tadi sudah digubur. Begitu pula orang yang di pesawat malam pesawatnya nyusup ke samudra mana, jatuh ke samudra mana, kemudian berusaha cara-ci ansur sebelum sebelum uh, ditemukan, ya tidak ditemukan kecuali potongan-potongan badannya, itu sudah diguburkan berarti sudah diguburkan. Karena sahaja dari mana kuburan itu, aku bila artinya rumah, aku bila di artinya di Nah orang yang meninggal itu artinya mereka perlu ditutup, ya dari ditutup. maklannya ditutup kemudian baju dia ditutup apa ditutup, kemudian ditutup dengan kain kafan kemudian dimasukkan ke dalam lahan ditutup lagi, ya itu adalah uh, makna ugiro hukum. Kesatnya, kesatnya, iaitu ya penghitungan amal uh, amalan sama ama. seperti orang orang yang meninggal di daratan berkait berkait dengan ber ber ber pertanyaan kubur dan sebagainya. Ya. Satu lagi dari Hantung, kemudian saya tutup pengajian ini. Satu lagi dari uh, Jemaah Masyata Nasar, kemudian saya tutup uh, pengajian ini. Silahkan. Baik Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang Ustaz berikan. Antum, nah, ya. uh, apakah yang harus dilakukan oleh saya ketika mendengar berita kematian tetapi hati saya tidak terenyuh? Bahkan mata saya pun tidak menangis, hati saya pun tidak merasa rasa takut, dan ketika e, berjarah kubur pun, ataupun mengantar orang yang melayat, seperti tidak ada rasa apa-apa, Ustaz. Apakah yang harus dilakukan oleh anak? Apakah hati saya sudah mati, Ustaz? Terima kasih. Pertanyaan, apakah kalau seandainya e, orang itu mendengar tentang berita kematian, tentang masalah hatinya tidak terang, tidak terang, dan sebagainya? Dikalaukan hati ini adalah hati yang merah, Hadir kalau ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadir dimillion. Anila hadir pelaku pelaku dosa dalam masyarakat. Jika hendak niscaya, mesti yakin Allah Alimah Muhammad. Jika asnab al-mu'min atau jika asnab jika asnab jika asnab hadirkan nukat Ala hari nukat dan saudara. Apabila salah seorang di diantara kalian berbuat dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan titikkan di dalam hatinya titik yang hitam, luna hitam. Dan setiap kali dia berbuat dosa, dia titikkan hati, dalam hatinya titik yang hitam, sehingga titik yang hitam tadi menjadi mutiakan gunya, menjadi muti dan dia tidak bisa menyerap lagi kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebaikan yang datang dari Rasulullah SAW. Allah Taala jadi yani orang-orang yang tidak terenyuh, tidak, ter, tidak merasa, ee, tidak merasa, ada satu peringatan dari Allah SWT ketika datang kematian, berarti orang ini harus banyak mengasah hatinya, diberikan luar ini. Dan cara, cara membersihkan hati pertama dengan cara ia dibanyak menghadiri dan banyak melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah kematian, ini salah satu caranya. Kemudian orang ini bisa bersakit dua penyakit yang pernah disebutkan oleh Ali bin Abi Talib, yakni dia memiliki atau dia sedang bersakit dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah Tawratul Amal. Banyak berharap, banyak berandai, banyak bercita-cita tentang masalah dunia. Yang kedua penyakit dia adalah Ihtibahul Hawa selalu mengikuti dan mengikmat kepada Hawa Nafsunya. Apabila ulam penyakit ini ada pada orang ini, maka hati dia akan tertutup. Bahkan para ulama mengatakan apabila seorang telah terjadit ulam penyakit ini, akan lahir enam penyakit hati yang lainnya. Akan lahir enam penyakit hati yang lainnya. Ini mudah-mudahan yang kita, yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan uh, Jazakumullah Khairan. Pada hantum Jemaah Masjid Nasr di Bintaro yang telah mendengarkan kajian ini Dan juga pendengar radio Asuna FM di Cirebon dan sekitarnya nah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan dari kita semua Orang yang mengikuti kebaikan dan meninggal dan segala bentuk kemaksiatan yang Allah SWT larang atas diri kita Subhanallahumma bihamdika syaitan la ilah ilah antara astagfirullahaladzim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh